274. Ismailismul și exaltarea imamului. Marea resurrecție, Mahdi. Ismailismul abia acum începe să fie studiat grație mai ales lucrărilor lui W. Ivanov. Prin vremea începuturilor au rămas puține texte. După moartea imamului Ismail, tradiția vorbește despre trei imami ascunși. În 487-1094, comunitatea ismailită se împarte în două răsăritenii, adică cei din Persia, care aveau drept centru domeniul religios din Alamut, castel fortăreață în munții din sud vestul Mării Caspice, și apusenii, adică cei din Egipt și Yemen. Economia lucrării de față nu ne permite o analiză fie și sumară a ansamblului înglobât în cosmologia, antropologia și eshatologia ismailită. Nota nouă se vorbește despre principiul sau orânduitorul primordial, despre taina tainelor, despre purcederea ființei de la inteligența din tâi, despre adam spiritual, despre cele două ierarhii, cerească și pământască, în care, după expresia lui Corban, una o simbolizează pe cealaltă. Închei nota. Să precizăm doar că, potrivit autorilor ismailieni, trupul imamului nu este de carne. Ca și cel al lui Zaratustra, trupul lui este conceput dintr-o roă cerească, absorbită de părinții lui. Gnosa ismailiană înțelege prin divinitatea, lahut, imamului, nașterea lui spirituală, care îl transformă în stâlp de sprijin al templului de lumină, templu pur spiritual. Divinitatea imamatului său înseamnă acel corpus misticum compus din toate felurile de lumină ale adepților săi. Și mai îndrăsneață este doctrina ismailismului reformat de Alamut. Nota 17. Castelul fortăreață de la Alamut și ismailismul format au produs în Occident o adevărată legendă privind asasinii, termen ce ar deriva după silvestre de sasi de la hasasin, pentru că se presupunea că adepții lui luau hașiș. Închei nota. În ziua 17-a a lunii Ramazan din anul 559, 8 aprilie 1164, imamul a proclamat în fața credincioșilor săi Marea Resurecție. Citesc. Ceea ce implica proclamarea aceasta era nimic mai puțin decât întronarea unui islam pur spiritual, eliberat de orice tendință legalitară, de orice servitute, a legii o religie personală pentru că îngăduia să fie descoperit și trăit sensul spiritual al revelațiilor profetice. Închei citatul. Cucerirea și distrugerea castelului fortăreață de la Alamut de Mongoli în 654-1251 nu a lichidat mișcarea. Islamul spiritual s-a perpetuat camuflat în confreriile sufiste. Potrivit ismailismului reformat, persoana imamului are întâietate asupra aceleia a profetului. Citez, ceea ce și 2 două deciman consideră termenul final al unei perspective eshatologice, ismailismul îl și înfăptuiește în prezent prin anticiparea unei eshatologii văzute ca o insurecție a spiritului împotriva oricărei servituți. Închei citatul. Imamul fiind omul desăvârșit sau chipul lui Dumnezeu, cunoașterea sa este singura cunoaștere a lui Dumnezeu accesibilă omului. După Corban, în propozițiile următoare vorbește însuși imamul cel veșnic. Citez, profeții trec și se schimbă, noi însă suntem oamenii veșnici, închei citatul. Citez, oamenii lui Dumnezeu nu sunt Dumnezeu, totuși nu pot fi despărțiți de el, închei citatul. Prin urmare, numai imamul cel veșnic, Cateofanie, poate face posibilă o ontologie. Fiind cel revelat, el este ființa pur și simplu. El este persoana absolută, fața divină veșnică, atributul divin suprem care este numele suprem al lui Dumnezeu. În forma lui pământană, el este epifanie a verbului suprem, purtătorul de adevăr al tuturor vremilor, manifestare a omului etern care arată chipul lui Dumnezeu. La fel de semnificativă este credința că, la om, cunoașterea de sine presupune cunoașterea imamului. E vorba, bineînțeles, de o cunoaștere spirituală, de întâlnirea într-un mundus imaginalis cu imamul ascuns, nevăzut, inaccesibil simțurilor. Un text ismailian afirmă, citez, cel ce moare fără să-și fi cunoscut imamul, moare asemenea ignoranților, închei citatul. Pe bună dreptate, Corban vede în rândurile care urmează mesajul suprem, poate al filozofiei ismailiene. Citez, imamul a zis, eu sunt cu prietenii mei oriunde aceștia mă caută, pe munte, în cântie și în deșert. Cel căruia i-am revelat esența mea, cunoașterea mistică de mine însumi, acela nu mai are nevoie de apropierea mea fizică. Aceasta este Marea Înviere, închei citatul. Imamul nevăzut a jucat un rol hotărător în mistica ismailiților și în alte ramuri șite. Concepții similare trebuie să o spunem privind sfințenia, ba chiar dumnezeirea maestrilor spirituali, se întâlnesc și în alte tradiții religioase. India, creștinismul evului mediu, hasidismul. Trebuie să arătăm că imaginea fabuloasă a imamului ascuns a fost adesea asociată cu mitul eshatologic despre Mahdi, literal călăuza, adică cel călăuzit de Dumnezeu. Termenul nu se găsește în Coran și numeroși autori suniți l-au aplicat unor personaje istorice. Dar ceea ce a izbit cel mai mult imaginația a fost prestigiul lui eshatologic. Pentru unii, Mahdi era Isus, Isa. Dar majoritatea teologilor îl văd ca un descendent din familia profetului. Pentru suniți Mahdi, deși declanșează o renovație universală, el nu este călăuza neabătută, așa cum îl proclamă și niții. Aceștia din urmă l-au identificat pe Mahdi în persoana celui de al 12-lea imam. Ideea ocultării și reapariției lui Mahdi la capătul vremilor a jucat un rol însemnat în pietatea poporului și în crizele milenariste. După o sectă a musulmanilor Kaysanya, Mahdi ar fi fost Muhammad ibn al Hanafia, fiu al lui Ali cu altă soție decât Fatma. Kaisania se scrie K-A-I-S-A-N-I-Y-A Muhammad ibn al Hanafia se scrie m u h a m m a d i spațiu n a l h a n -A f i y a Deși în viață încă, el zace într-un mormânt pe muntele Radua, de unde credincioșii săi îl așteaptă să se reîntoarcă. Radua se scrie R-A-D-W-A. La fel ca și în alte tradiții, apropierea sfârșitului vremii se vestește printr-o radicală decădere a oamenilor și prin semne specifice. Caba va dispărea, foile Coranului vor deveni albe, cei ce vor rosti numele lui Allah vor fi uciși, etc. Epifania lui Mahdi va inaugura pentru musulmani o eră a dreptății și belșugului, cum nu s-a mai văzut pe pământ. Stăpânirea lui Mahdi va dura 5, 7 sau 9 ani. Evident, așteptarea ivirii lui va atinge o mare încordare în vreme de dezastru. Numeroși șefi politici au încercat să dobândească puterea și adesea au dobândit-o, proclamându-se Mahdi.